Його привалило важкою могильною брилою. Він зрозумів, що його соль зруйноване, а точно вивірена лабораторія, вибудована всередині голови, розтрощена вщент. Безсмертний, безпам'ятний, неприкаяний. Це кінець.